פרק ו' לכו ונשובה אל אדוני כי הוא טרף וירפאנו יח ויחבשנו יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו ונדעה נרדפה לדעת את אדוני כשחר נכון מוצאו ויבוא חג גשם לנו כמלקוש יורה ארץ. מה אעשה לך, אפרים? מה אעשה לך, יהודה? וחסדכם כענן בוקר, וחתל משכים הולך. על כן חצבתי בנביאים, הרקתם באמרי פי, ומשפטיך אור יצא. כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות, והמה כאדם עברו ורית, שם בגדו וי. גלעד, קריית פועלי אבן עכובה מדם, וכחכה איש גדודים, חבר כהנים דרך ירצחו שכמה, כי זימה עשו. בבית ישראל ראיתי שערורייה, שם זנות לאפרים נטמע ישראל. גם יהודה שט קציר לך, בשובי שבות עמי.